بسم اللہ الرحمن الرحیم با بصلاة الحسید وصلہ جایدن عبداللہ بسعید فی سکینہ تی وقال حسن رسل دی قائمان موسانیب دا با وضت دا خود مکان دتو حرف تجداد خارج وزمكنا على وقف الفلسي إخوذي الاشتاعي أنا ولي حسير كي يغل اشتباه هم وهذا كي ولي إنا بشبكي نشريح من نحن ربيلتي فكان نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حسير والله يقول وجعلنا جعلنا من الكافرين حسيرا فحسير تاخف جهنم فياتوي شيء لن يكون يسجد الحسير موثن بردكو رسول الله صلى الله عليه وسلم خمره مپرده فراش مپرده بایتا تا فلن صلاحات فی سفینہ دیتے انتقالو خوفده کی آساد نقل پلو یہ آساد دا جایب جایب بل دا بلدہ ابن ابي شعب دا موسلن خپل کړی خو یابیر او ابو سریدین او ابو دردا هم دي نور کسان هم ست دي خو په دې دوه اتفاق او دیم اصعده ده حسنی بسری دي امید بیشت با دا موصولا نخوکر ده شاگت خودنا کریم تصلي قائمان خمالا تشک على صحابكا تدور ماها و اللا کو تقدیب غیراتا پاقایدن باکینا او که یو صلي قائمان یشک و یدور بشی يصلي قائما يشفق ويدور ما ها وليا فقائدا لا بالفرض مصلي تبعا تسفيني دمازم <دمعنظم> صلاة كو سفينا بحالذ هر څاو اقامت دی وا په کنارا وراله دا هم څنګه مونږ دی نو سفینه جاریه وا ځنه خلکو یې چې د سفینې جاریین نه حکم دی وراله مونږ پیه هه مشكله به قیام تینسا قیتی جی، منگل تا عوذر نبسا قیتی جی، تا شویل دے قبلی تینسا قیتی جی، اول کی خوزن نائی، ما خواه قبلی تا کیا، اونید بودتو جی، بے مین کیا سپینا تعوراتاوشن مام ابو حيفه منتقى مستر دي في سفينه سفينه جمون خيمان قاعدان نقل لي طاووس مجاهد نقل لي عمل لا انسان ضغش انت بشوري بابسرينه قبل المكره طاف نا سیمون ذکو دا پنځاندی متوهم کلم متحققو مو وهم دیو یناسو ظاهر را چې په الحال عزن نو او غائب کمان دا ورو غائب او حدیثا، شیده آنس راقی، انجادت هم ملایقه کی ماتاوست محکمیدیو. شیده آنس هم نیدهو، دیسحاق هم نیدهو، دیانس دمور مور دا دمیسولیم هم، دیسحاق دنی مور دا اسحاق دا عبد الله زيو عبد الله او مسلم زيو عبد الله او نصف موردي زلونو فنزح فی معین فی دی فروز یتم نوم زمهری دی زمهری ته زمهرا ابو زمهرا نو څوک روح منې سندر دی څوک روح مشغاده دی مولاد رسول الله صلي الله عليه وسلم پدغه کور کې چې د کوم رسول الله صلي الله عليه وسلم نبل واجبات کې دی شیخ او صداي باندې کې ځان نه کېږي یا شاید نه کېږي رحم سره هم سابتو صفف تو وجتين صفف سب ملي يتيم شي وي او کو حتى په زمينه مفروما ته سيړه دي به غوړ تأكيد نه کوشش شي دي ابن وحات یا مور به نه د وکټان سب دي صرف په امام شپه ته مشر دای چې دو کسان په وینځ کې به امام دہی یوه خام کوښینم دې کوي دا نه نه شو اګه چې دا زنانه او خو دا خپل نصوس په یو ځینو دا یو زه او زوای زاو زو ساو ده زړه مونږ سي دي ماشومان کم را بولو که جا نماست شمعه پتایی مستدار تمنوای صلاۃ فراش باندې یی فراش هټه بوسره همرا وڑا آیا حکی یی فراش دې دا زموږ سات نه دی کنه وی یم موږ نه دي او جا قسم کړو دې استعمال دې زموږ نه او پاپیراش او پاڈی اشیوم سرے اختلاط راگئے تا حانسکی یانم جمہوری نا حانسکی با جوی حانسکی زیادہ ملوصات و قد اس تو سه مين تو جما لريسا مين تو جما لريسا خو اوس کینه یا ابناد یمین چې دا دا قرطا د فراش کمرې ته دې ته مونږه وځه دا اول حدیث کې خو د فراش د کنيشته درهم کردیوی کهانا یستلیوی یا بینو بین القبلا آراء کراشا الیهی درهم کردیوی آئیشا تم ماتردیو بینو بین القبلا آراء کراشا الیهی یا نامانی حریحی نامانی حریحی تاسوری دام موسانی تیه کبادیوی اما مساله کې دا دا پټکی په کول په سعودي ملبوسه باندې سيټه کول روستي احباب ما دا کړې وي حکن نامن بيس فصيده احنا على صوبه او دیورو سبا همو سنی پر رحمت وکي باب سويا اسو سيدت الحرج دا جاي خو لا جاي چې په اګه سيゾン باندې حلال نره جي ته مؤمنين په دغې کې جړواله او در رسول الله صلی الله عليه وسلم غمزه او در رسول الله صلی الله عليه وسلم موند کاولا او د 18 تا دا کول ول دینه بلایو مسره همه ول مشه یو مسره دو ازو من مسل دا وخت جمهور مسلک دی د دې تحقيق ونواقد وروږو کې تر دیم دام صلی الله علیه و سو سلم صلاۃ الانام نائم جواز صلاۃ الانام نائم د پای په پنځه مینه نائم ته مکروه دی د عباس صلی الله علیه و سلم خبرونه خاص سنند محمد نکاد دی او زده تحقیق بروس راشي و همه مصرح پده که قطع ده صلات مرور ده شو صلات پا مرور ده شو بنده، قطع صلات پا مرور ده او خواست کرد پا مرور ده زنانه، موسنیب، پدې مثلا باندې دوه ويا باب له دوه ويا صحه صحه 72 موستقيل موستقيل باب صلاحة الاسحرید بیدا حدیث نقل کرنانا اشتا باب صلاحة الاسحر باب صلاحة الاسحر پویتریتر بادر بادر بادر باب من لا اعطا صلاحة و اتریتر صلحة الاسحر باب من اللہ یک تاؤسرہ شہن باب ایک سو پانچ باندی مصرسل باب نے وزکری دی انشاءاللہ دام اصر باب پاک دے چیرمخا شمون پاکم شونی ماتی گیا پاکموان دی پر پسیوائے الموضوع انا <Sessimus> <Sessimus> <Sessimus> <Sessimus> معصنی <موشنیف> مستصل باب نواز کر باب سجود على صوفي شدة صوف الحر حسن البصير قال نقل هذا عمر ذكر قال شيء مهم دي کیږي او روز ته جان سره ذکر ک پیدا حدا طرف صوب من شدة الحر هي مکان سجود. بې دې خبره هم ندي سلامي صلي عليه قال خبره ذکر کړپا توضع مساله خفي خفي ومساله خفينا مصغره دې دې ابراهيم قول ذکر کوه مخې هم ذکر کړل پکا یاجو هم لن جديد ابراهيمي به جديد مکسي کوي و ده موږ رقهول ليك صفه مسعاده خفي صلي دا را بینا غهانا دا امچینو د مثلو نه با وزاله تمسيه انتقال بابن جو دے زبعے ہی و ایجات جنگی پہ سجود ہے. و ایزا صلحہ فرع جبین اے ریح حتی بسم الله و اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناش ناش چلے اوکوس نتیبو جیو جیو مصنف علی رحمہ کمتر خیقات شروکلا. عاطی په صوبای دی منیجر ما سیدا کول دا غی تحقیق هم مښوشو او قول العمامه باندې سیدا کول رحمها پنځ جو موه طقای نه دی جواب حسن بسی سعید المصیب مخدوم زهری دا ټول دی او د دینم شته رسول الله صنم دې درچ دې دا کړه رسول الله صنم بیا را صواب همته سیلابن سید کابل را جې دنه عالم مسليه او د خفاب هم مسليه او قوامان دي د مسکه کولو د دې تحقیق په با واسطه مسکه شوی تین دي صحباني پورا تحقیق شوی دی په پني حال او خفاف کي صلاة جايزه ده او مخالفت ته خو طهارت شرط ده همو ثاني فال رحمت په دي کې یو کارو کو एकदम په مصالاو د سيده باندې تفسیر شروع شوی او رو عددت سنها سپت و صلات تران نقد شده. پا هم بواحشش دو شروط و صلات کی. سپت و صلات خدو صرانوانده. حالاوالا داویون. سنما بواحشش دی تا ایک سو تیره سر حمانی دی کردی پیر ایک د بار آمان دی دی خیرت نروست در رکون نروست دا حوی مباشست دی پیر ایک سو تیره مان دی باب آده کردی باب باب دی دا کومه مسئله شروع شوه څو کې پر سوې تټي ما نه محمول کوي څو کې پر صاحمدنا شینو محمود کوي شاو اجازه منسيلي چې څو اوراق د کتاب څخه کچي زاړه <زایر> دردا در <زایر> و لواله نم چې دا باغ دربار دی دا تصویر کې غو باغ دربار یو با په تا په دما شاید د حدیثه سابقه فنع یعنی کوم ځای کې کوم خَمْ مُقْتَزِيَاتَ مُوْعَنِي مَلْخُسْكَوَا مُقْتَزِيَاتَ مُوْعَنِي سَمْنَا قُرْآن آلین داخل فین مُوْعَنِي غُرْزِيدَ دِهِمِ سُجُودْنَا دیتِ صادق یادې ابدا د زغیننا یاد ته یافینه په سجود کې به اتزان ساتل سمريط ما مې سجود نه سېدا نه سبت اعظم دي په وړو باندې دوه قدمین او دوه یو جبا وست په می داش کې موږ کې ګوتې واره پاتې کیږي یا جذاس ير مخ نه ورستی دي جاګه ځنګن دا غي څه زمون یا دې شې دواههه ست دې چا باندې حقوق نه داکيږي راته دیواسته ته دې باندې ابداع با د باندې شته نه کوي نو څه د ده خدای فرض یالله تعالی په دې را وایټ ما سل جاتا اولموت تن متغیره سنت محمد صلی الله علیه وسلم لموت لموت نه متغیره سنت محمد صلی الله علیه صل وسلم مسالې ته باندې ته خلک تعروض کوي چې ته باندې ورکو کې پسي رکي په کومه په جسکه سړو کوم دي فرض دي سنت دي واجب دي خدا مسله ومصنفي په 109 صفه باندې ذکر کے او محشی برا تحقیق ایک سوناس اپرخام حوالا میں در خراب اشید. دلتا ہمونو شویلے چیدی شریف پکم امتابک کمی کروا چی رسول اللہ اسلام چی حضیر فوتلا دا خبر کوجیدی کم در چل شوید. تحقیب پاگج گریشد. سجدہ کے تفریج کموبین دی دینوکي رییلنه ګټه سنت دې دی یارد اما د نسو هيادت سی دی یاد یې کړی دا به تاریخ خبرې کولم ختیو تاسو بدایي چې دا ودی نو سکه چې د شتره صاحب بخاری 파را خبره تفصیلا نه کوي نو دا خل کو نه یسر دی هغه منیش پات کې درې ستمو سنی پدې رحمت دې مسلې ته تعرض کړې وې د اناو کې ناشې چې رام کا جن چې رجول و وکانت امه دان دا دا تا یې سفیرات یا چې ستر یو نوکانت پکې دیم کړو غزارې کې ویجی یو راکبې سلام کوي چې سړی د نموږدار ځینې مشال علما د شيخه حبیب رئیسي توجو کې راځي او به نه رمایش مې وي نو یو مشره صادم ماته ریږي ودا دې مشره واتون بابا نامشور د پیتار او د دې چې چا لیکلی را مورې ابراهيم د تطلاق د مېنه یو دې جماع شب الرحمد او اسماعيل سبقين او دې کړه دتو قصحو مشخلاو باندې هغه باندې څنګه چې چیدته تواجو غو ته هی خپل د استماعو د چار باغ نه بيدې سني شراته مشرا دي ما اغمته ما مختو غو دوست مايته ته پوسه کومه دي غای اثر تدې فنه غای اثر هغه له ها رضا خو خا دېم ګریشته یې ما ته ځوا وای وای ستر کانه خلق دل ددا څنګه لري خو ورو له دا زمون نا تفسیل هم د څه کوي ماته چې د نصاب هغه شي په 114 سره باندې میا فادم مفقن ولي فقار ده څنګه دی ولي چې ټول فقار دي نه دنیا خلق هوې د اپوز مکه باندې شفقت کوول دي چې په مکه باندې ودن سیواني شي خاتف وعلى راس خدای رضا نه اچ دا سنه اتیا سنه لکه سنه هي عبادت ټول پاک دی ما دا دې شانه د پاره رسول الله صلو الله علیه و سره صحابه سجود فقال ليس عن بالركب دای استعن بالركب دا یو له دې نه شارحین مختلفه مقصدنا غلی ابو داوود شانه د مرافق حاده سجود کوي ځانګنده مکول شي امام ترمیزی استعانت برکوب عند القیامینا سجود تسجدین عجبات سیئی نفر زنگانو لاسی خودل شکر زنگانو ندار کئی. امام ترحبی استعانو برکوب وحین درکوب کے آخذ برکوب وعی رکوب جاینا نو نساشی. شان ماشي کشميري پینتقانات کوي استعمال دې رپورټ د یو جنا پدې چوي بایاده تیر رسول الله صوکام کار کوي بایاده بایاده کاوي رسول الله تعالی ستې چوب دې باندې و علی انبی علی مسلط والسلام رزق شانا محفوظ اللہ پارٹی اماده مصنف رحمۃ اللہ بسم اللہ ذکر کو بریز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم او باب فصل استقبائل قیبلا یا استقبالی بیترح کریجی این قیبلا موسانی باب دا غلط سجدی سوم تعلقه کنید لری سجدو که گوتی ماتو اللہ اخوزر علمانی خیر زوائی با خدا بسم چې چه موسانی ده نو پا تمید دنی باب کی ویرده دا شباب فصل استقبائل قیبلا وړیدل چې په لې کېبله م په حشروشو کوم م په حشروشو پکې دا ما محمد کوه م سوده بعده د هم کړه خدای دې شي په اټکل م نه بسم الله وي په سمانه بسم الله وي هم اټکل نو پاکل ما دې د بسم الله وین دا باغږي کې دې زماندی انقطار غلوی تمہاري شویہ حادثه راغلی به کتاب شروع کړو بسم الله اول دې خدای له ما یو له سمع تشترې ټیشن خو با فاج استقبال خدمت این سنگڑا لفتو الانتظار اون! اين ما رد و افید الان glorious فئte دیمی سر و جا ادار ب�� فما ذه بار呢 این فتند آزف میں اس جگر اس سه باسو ګم به سوالګو ګم فراله چې دا خدایانه د خیر سوال کوي او ملک د امان او د هر د مجبورہ د مجبورۍ د خدمت له کوي